és máladékkállakítát, eltelhet akár egy évszázad is. Ingataggá, ezáltal a fa a legcsekélyebb mértékben sem válik, mert a szíjács nedves külső évgyűrűit a gomba nem tudja kitágítani. Szélsőséges esetben belülről a fa olyan üreges lesz, akár egy cső, és hajszára úgy, ahogyan a cső belsejében is stabilitása megmarad. Egy korhat fát tehát nem kell sajnálnunk,